د سییاسی د دی. دپاره چې د مدیینې اوو مهراو نه شي نو د مدینیی احترام و رالی شي د هغې دواړو چې کمدنو احترام, احترام, احترام کم دا دا دا دا دا دی به مسلمانانویک ته به کیفیت د احترام فرات کیفیت د احترام ک سری دویم چې کمدنو دا دی چې د حرام د مدیین چې د غې نبی نهبی سهته سلام دوه لی ده دواغه ورڅ لیدل او حرم د مکې لرې ابراهيم عليه السلام دواغه ورڅ لیدل دا دواړه دواګانو اثر هغه نومایرې ایسا شي ابراهيم الله تعالی فرمایست دغه حدیث راځي چې کله نه ابراهيم السلام د دو دعا زوانی سو قتلغواړي نو مکې ته دلانشي او کله تمر دو محبوب د دعا زوانی قتلغواړي په مدینه ته لارش مدینه کې د زما د دو محبوب د دو دعاګانو دو اثر ا انا لله وانا الیه راجعون صلی الله علی رسول الله و علی الہ و صحابہ کرام لوزنو خلق گومان کو چاله دی اللہ تو سے خاص نکل کیڑی یو خاص و خصوصی سی و تویل لیلکا و مونته نو وزم دار قران لو دا ما فی ہذه صحیفه دا قابل ما سرخطلا دک وغا حدیث نکل دبین مونته پٹ سشی نہ بیرا سلام نکلی نری او دک ی دادی نبی اسلام فرمایلی المدینہ مدینہ مخترمانا مابین عائرن الہ قور اب باق غروب ندی دعا را فمن احدثا فیہا حدثا چاہت جب دیکی کارو په نوے کاروکا بیداتی بکر آوی اس یای بیدتی دا زیورکا فالی علانت اللہ الملیکونا سجمائی لا یقبل منو صرفا ولا عدل اللہ نقبل لا یقبل منو نوش قبل ولد نا چکم دنو فرض مز آنو نفل مز زمت المسلمین واحدا آمن مسلمانانو یو دے یا صحابی آدنا هم آدنا هم دے که کوشش کئی لگا مطلب دا چې چاہم یو کافر لامن ورکو پر طول با دے که بل کوشش کئی جدا آمن با قائدو ساتی او خیالو ساتی چاہ چاہ دے مسلمانو آدمات اکرا حالی علانت اللہ ملائی رسم اللہ مصر بنادن و آمن والا قومن بغیر ازنی موالی چاہ چاہ دے موالات قائم کو اپ دے موالاتی قائم کو بے غیر ازن موالی ہی اپلو مولاگان والا اجازت تمہا رکھ رہے او دزان دبل چاہ مولا کو اپ دے موالات نه ام چے کرننو لانتی جے بل بکرال مندہ الاغیر ابی ہی چاہ چاہ پل نسبت دبل پلان نیلاو بل چاہتا ہو کو این اپلان یو او دزان لبکھ کھا رکھو وطولا غیر موالی ہی فالے الانت اللہ اونسان راځو ته کې د نړۍ حیوتنه او کله مراجعه د دې په مدینه از چې دې بچګمندو از دې شي شوکا ولې او وایو انه او دې بچګمندو ښکار نشي په اصل ولې وجهرب نشي خير العمل او کانو یعلمون مدی را بهپ دره د خلکو دپاره د معمنناو د پااره سری تپته وه نفرېږ دی د مدیینله را د ااعاز او د نفرت نه الله بد الله او من هو خیر من هو چې او سر مدیینله د نفرت د جهلا شي الله رب بلزر چې کمنو د دو پهزار خول سړی مدینه ته س کوي را ولی ان مدینا دا مرکو کې اسلام د په کار داره چې دا آبادي منو واخیرو من وو. ولا يثبط احد عن العوائها مدينه كي كت خالی في ذهب تكاليف والصبر نك الا كنت له شفيرا وشهيدا يوم القيامه صلى الله عليه وسلم و عليه الصلاه والسلام و العوائق و پر سفارش کوم اللهم ربنا تعالىنا قرانا تدا نبی علیہ السلام مرحو صحب علیہ اللہ و بارک لنا فی سمرنا اللہ دمون بری میوا کے بارا کتو لنا فی مدینتنا و لنا فی سواعینا و لنا فی مدنا یا اللہ ابراہیم سابا ناو خلیل سابا اغمبر او زبا نبی ستا و انہو دعا کل دوا کروانا دوک للمدینہ بمثل ما راک لِمکہ ومثل خوما داغه پرځو چنده دلسنخوارو مارینلا او با شعور هرڅه پکېډه والی څنګه قال یادو صغير او اصغر وليد الله كشر ابي وازق او هرغه له ورته امه ور له كشر له قران سيز كشر له سویکو ورته هوه کړه وانا دې په یوه ځای کې ولاړم په هغه مړي څلورم ځای څنګه په اړین ځای یو هغه نامکړ په ځایه په هغه مینه حرام څنګه ته حرام ما د دوه طرفونو دې دوه خندکونو دې چې ایت وروسته وایو راکایو کې ووين وانا زمون دې کې په بینه نشي دوی ولې واسلو په کې نشي چې تاولې ته څنګه پاره او دې ولې ونی شي کارت کوره ها د وقود لپاره خیر و وه انسان ان انسان را پرې نا ته پرې د عاشق په توګه دا د یو په څیر نه هو خپل ماړ سره طلایو کې او جزا د دنيو غلامي وندو چاونه ککوله اوبس سانګیته شړنلی لگا نو فسله بهودا دغه ماواز خو مور دوه وصله وصله ته ورا وستا قال ما راجا سچ سات کو تراره وجا الله و تا غلام و علمال كان را له د سره خبرې کړې او يرد على غلامين سر غلام دی واپس کی او عليهم يعني ما غلام دې رسول واپس کی او يره غلام دې تو واپس کی چسير غلام واپس دي فقال ماذ الله ان ارد شيء النفلني رسول الله صلى الله نبیو پاک څنګه دې نبی رسول الله څنګه څنګه کړی هغه چر واپس کاوه او اندازه چې شپږ دا کینو تاسو هغه نو کول مو تاسو ویجام مت سکے ته جوړ ما نه ما نبی دا ورکو ما چلا او راه چې ترې ته په دې والعالم نبي السلام فارو خبر بباركو نبي عليه السلام يالله محبب إلين المدينة كهب بنا مكة أو أشد ملك دينهم سخت وصحيحا اللہ رضي حوابنا باركا وبارك لنا في سوايا ومدعا وانقل حماها ودلل عطب النقل کا فجالا في الجحفة فجحفة ورواها شحفة كيهودیان انا ویالله فجالا سلام الله علیه و آله و سلم صلی الله علیه و آله و سلم خو غولې دي او توره خدایونه دا تکا توره په ورساري چې مدینه نه نقل او او انکو چې مترصر یفتحول یا من یا من مجھے کم دنو فتح شی فیاتی قوم یا قوم برا شی یا بسونا شی تیز بارا روانی رامن ڈی بوئی فیتا هم ملون بی آلهم اغیب زانسر بچی راولی ومن اطواہم او سوکی چتابی دار دی ابم زانسر راولی والمدینہ تخیر اللہم نا مدینہ ورڑی غبیتر انما یمن بچی طرح شی اسلام سے مضبوط شی وما زنس اسلام لو كانوا يعلمون يطفشون شام بپښی فيات قوم يغسون ويتحملون بعلن ومنطامل المدينه خير خیر لو كانوا يعلمون ويطفولار فيات قوم دفعشن ودر ټول شي بي دي ما د حکومت شې زاسي او کلی مبارک د ادارات چې دې ځای توارشه یعنی آگه نظام ختم کی لیو زیروه الادینی کلی رتول و خارون رو نظام ختم کی اوزان که بی منزبد کی یا قولون یسرم و اول مدینه دیوتا یسرم و اوزات مدینه هم تن پی ناس کم آین پیلکیر دا ختمی خرکو لرا یعنی کفر لرا ختمی لکسن جبانای جب جبانای جبانای دا لوار بانای اگه دوش پا نظام ختمید وان ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترسل باسل ولاهنا الصوره كما مدينه اني مدينه پپاند چې باندې اسلام راغله مډینه سره راغله ته ورکړاله پیدا کوم دا مډینه د اسلام شيخه په ماخره نه به اسلام ته خپل څخه ولاو نووي نبی اسلام انکار وکړ زکه نبی اسلام خلاص مسلمان او کفاره ولي نو اقرا قني بيعتي نبی اسلام انکار وکړ پابا ثم جاء فقال كلمه دي پابا بيان نبی اسلام انکار وکړ قبر امام شيخ مولانا طالب راغي وتريج زمانه او ختم دې د درېره د مکه زم به کراټا ټیکټ ته ملي وی چې څه وتر الله د هوښیاله کې د زمانه مالا پل جوړ واره ستا وا ته د ګناہی اجازه زمانه درس پر خو دوم خو ګونه دی ته د اجازت اجازه تکلیف په ول جوړ واره سکه او د ګناہی اجازه مالا د هغه د ګناہی اجازه ته نبی عليه السلام نه واست تکلیف نیوای شي بلغه ما کافر کا دا مطلب فخر الجلاله رامین آبی اجازت علا نو بي الرسول العالمين المدينه کل کي مدينه بهشان نبانه راتن کي خوب سه او تن اور ان کي پاک اور پاک کل گرنگي او زم سكي ارث راو کي وان دي له اترو تو طارا پنه شيلا پر شريرا ختم کي کمائن فیلکیر و خبس الحديد نبی علیہ السلام و فرمائل علا انقابل مدینة ملائکہ دو مدینی دو سوکای بدای باننی فنقیبونو باننی چوتا رب تا بل تا رب تا ملائک تی لا اے قلو را تاون والا دجال نواتا جکبننو تاون راتلے دجال راتلے شیواتا وعنا مسلجه قطار په قطار حفاظت کیه په اول صبح د جامو بار زمخره صفخره یعنی دغه خورانا زمخره خوره دفکی اتر جو پل مدینہ مدینہ کی با او دریش راق با چې بچه کم قابر و منافقت او د دجال خواتبار سی شی اوزی او نو خلق با پکیدن نفاتی شی لا یقیدو علی کې حریب نکی اچھل نجوڑی مدینیوالاو تسوکو الان ما مگر غبوی لکھیگی کما ان مول ملحه فلات لا كن جمال لقب وبوکه سکی وی لکی ی انده سره وخت می نبی تعالی صلی الله علیه و سلم کانا یسطبقره علی دایو سدادات مدینہ او نو رسول الله سفر نه غدمه دی دیواله وکره او غاره لتهو و و ان کان علی ثابته لحرکها او نبی السلام ابو اسفار نو وحرکات لهوارقم من حبها دوجدي منی دبردي نه نه چې ودني سره سور مين او ان دغره بارانه نه ته نو او نه روحو دته رسول الله ته وځو خو کارشه فلا له هو نه مو سرون کو اللهم ابن ابراهيم حروه توي نهره وابر لا بيته وافتر استمرت بالنور تنا تنا رسول الله و هو سيا بغان جامع واستجابه نبی علیہ السلامت و سلام حرم حاضح الحرم وقال من اخذ احدا یسید فیهی فلی اشلبه چاچاپکی تکندنی و اصنو لیلی چکاری کاؤ لاغرنی کوت و ویراز غرد آغسی و ایسامان چی اتیوالی فلا اردو علیکا طومتا ندر پنطالا ردار سی کندنی و طومتا و خوشیز چمالا نبی علیہ السلام راک کرلے اصلاس ہوکی تی دی پیسی و دیلی صدار کم تا دینا معلوم اشو په ځکه که تاسو دغه بهښن مسره کړو په څه وړه راځم هغه څنګه جنایت نه دی لکه څنګه چې درته راو؟ د انتظامیه مرې د دې انتظامیه مروی له کی دغه ورسره موږ د پولیسو څخه لري ورونو کې خلک ناګه لګي دموږ نه خلک یې یو تناغو وایي ورونه لګي چې کله دیناکټ او په مونږ باندې څللو په یو ریاله تن 50 روپیا ته کوه هغه چاونه کټ الو موږ سره څنګه دې اړوي کرایلو د مثال نه دي او د انتظامی امر خلاف تینو د خپل کلی د انتظامی امر خلاف ساتل پاتاري ځکه بیا خپل کفاته تفویضوی پیدا چې قانوني انتظامی امر دی او دا مو قرارولو نه جایز ني د په دې سره د کلی هوښه خرابي یا غرشيني علاقش نه نخونږي او چې دغه شینی بیا خرابي وکړي ترکي اتفاق په خرابيږي او دغه د انتظامی امورې دغه چې دغه د ځان هیرو فرماتوب او له حاضر ځان کټري عمر لم یو کوم دا انتظامی امور انده هم انتظامی امور تم ځینې د خیال ساتل جوړ زده شو د انتظامی سو قام فرح بن مولانا جل وعلا ما تطاوع وذرع بن نفيق بجوار شجر المدينه فعادوا تعاوى ايام النور انتظامني قال الزبير كانوا طاعت ناګه چې کوم ازغیدار ونی دی عزاد حرامو محرم لله طاعنه او طاعنه رسول الله عليه وسلم او طايا او د دې باندې څه د دې نه څه د دې نه م ممر غیره مطلبدار چې یموت بهه وانا جب خار خرابی کی ناغورے سے کدن مدینہ خرابی خراب ہوئی مطلب دار ہے یہ امارت اسلام داغے مدار پر امارت دا مدینے دے مدینہ آباد ہے اسلام آباد او چې تم د درو کستا خوخي او هغه ذات الله ورشه چې ناځه دا اول مکه کې ول الله دې دې درو اجازه ورکوه چې دې درو کیول له الله په حق او یا دارو هجرته ک المدینه او البحرين او فن سفران دا شوم کې او چې دې درو کې کوم ځای ان حضرت صلی الله علیه و آله و سلم او تعالی کوم منته رحمت دایلا او ټول قوم هغه په وخت بدلې ور غوډوني لکه اول کریوی وته على کل باب الملکان په هر یو دروازه ورته د پرشتي او محمد صلی الله علیه و آله و سلم او تعالی په رم او داس په ځای دځه ته اندازه دلیقات او مدینه کې الدار صدبلني مدينه منوره کي د روزمات سمانو نوم دبلني مکه مکه رمکه لميلاوي يلترل مليوي سبحان الله تعالی د ځینو غزل لهونو واده د بل زمنو کاجوري نه جمعکيه به ګزل لروني سبحان الله تعالی هټه د روتا تانو دني تانو ماي رتنما سقطو کار کنداري مو تان سايي جوانه مټا منظرني مصام مرچا کو او پا ارادا با نراغنو کانا فی جواری یوم القیامة و من سکن المدینة و صبرانا بلائیها کنتو لهو شهیدن و شفیدن یوم القیامة و من ماتا فی احد الحرامین شده دو حرامنو که ابن عمروی من حج فرزار قبری بعد موتی کانا کمن زهرنی فی حیاتی داری ویتنا دریوانا چی دی دردوار نبع حقیقی دی اشد زوفن دی سیانت الانس انواز سوسط شیخ الدهلان و سار مرمون کی و دیلیو ویچونو با نیر تفسیری کلام کرده ویانی احیادی صلان عنا رسول اللہ رسول اللہ ویانی کرا تو آصر آقا کرنی ویانی بیر مادینی تکر آزورتی قبری ویانی بیر زیادی دخال مخلوق ویانی بیر زیادی مزیو المؤمن یو سڑی خبر که ده که ده که ده که ده اگر سڑی دیسے قبر تو قتل د مومن دډډ د د دابد سره د بسماس مؤمنبدتر د دډ اللهګلو بیا د اسلام د ب سماقللته او س د زما دا راده نوه زما راوه چې د کلی کې مري په کار د چې شيء شو د کلیې دا ملک مخواښ نو لم کوې د ح انما ارتتو قبل ک سبییر الله نبی بیا د سلامته الله مسلو خ ک سیر الله ما الق د بوقتون اه برې ت فسیتیجزیلیکی اذا عمر رجل الله تبارك و الله شهادتون مولى محمدين انغور شهادتون ورسول مولى دينون مولى الله ولا شهادت محمدين يركو انما فضيله يكون قبر بها منها ثلاث مرات ابن عباس قال قال رسول عمر بن الخطاب سمعت الرسول صلى الله عليه واله لقي يقول اثان الليله اتمن من ربي د شپه ور ازم کرا غراتوې صلی فی هذا الواد المبارک تی زي منزکه او کول عمره په حجته اول چې عمره واځ کې راځل شو نیو سفر کې دوار کېدل شي یو سفر کې څنګه نو دوار کېدل شي تر څو متو کېدل شي هغه چې څنګه د راوکو دا کتاب ول حج عبادت چې نه هغه څنګه نو سر طور رسیدلو عبادت چې د عبادت او اقاېر بیانکل عبادات چې کمندونو هغه بیان شو دا عبادت دی نبی عليه السلام دې مه اتباع چې دا هغه منغو ویلو هغه په هلو په حکمت کې دا نبی السلام تعالی او حرام وي هغه دې کمندونو کول ورنود ذکر کې معاملات محض معاملات څه ذکر کې محض ذکر کې نکاح ور ذکر کې اغه نو ځین معاملاتو او بنو ځین څه چې عبادت ته نو دا دغه میساج دغه د صاحب د مشکار عبادت نه محضو کې اول چې کنده نو بدني محض ذکر کو بدني محض غامالي محض اغه څه کو ذکر کو په حاضرو سترو او څروبنیو مالي د او ذکر کې معاملات څه شي مجبوب زکر کی چرکا بیل نشانه تمام عملیات دی عبادت نہ هغه پر پستی دواره ذکر کی کتاب الویو چې کندر زکر کړی معاملات دا چې کندونو او وجهت الله کی موږ ویلو چې تمظم هغه کندونو موکو پتا عمل باندې دین ابظم موکو پتا عمل او پاون باندې دین چې وګړه سره تا عمل کیږي معاملہ دے صرا جے کمدنو شہری زندگی بڑھ قرار پاتی کی گی او تمدن پر تعاون باننے چیو بھر صرا معونت کی گی پاگے کہ جے کمدنو دا باقی پاتی کی گی داگے احکامات آگا جے کمدنو ذکر کئی ہو داگے احکامات آگا رویسو نا ذکر کئی دیر احکامات دے آگا جے کمدنو مسائل چی دي ادایہ کتاب البیو کی تیشوی صرف دلتا کہ کم روایت کی ذن حلال و حرام فضائل اور مسائل ذکرن و اقصر کتاب البیو دلتا انواع مرورو ذکر اللہ مختلف الانواع مسائل ذکرن و اقصر کی باب القصو و طلب الحلال و لغصب کم